Endaiako herriko etxeak bigarren etxebitza gaineko zerga ehuneko hogeita bateko igora izatea elaapaki du. Gisha irazozta, hendako gizarte gaietarako autetxeak esplikatu diko azken herriko Kontseiluan herriko etxeak astapeneko erabakiari euutsi diola. Baina ez dela momentukotz zerga horren hiruko hizteko erabakia eztabaidan. Giak irazuta. Gau ezen de bate hori, bakarrik uh, gaurko PCCIrekin, Bas impostoaren zergaren baseak beititu dira. Orduan, eunetik hogei galtzen ginuen uh, diru sartze bat. Orduan, diru sartze hori mantentzeko pasagira eunetik hogei etik hogeita batera ez da gauzan dirik, baina azken finean gauko erabakia mantentzen du oain dela urte bat erabaki ginuen gauza. Beraz, euneko hogeitik hogeita batera pasatzea onartu dute. Aktuazio bat besterik ez da. Endaia biltzen udaltaldea bertzalaren arabera aldiz bigarren etxe bizitzen gainiko zerga izan daiteke bizitoki baten beharretan diren bosteun endaia aukera gehiago eskaintzeko eta bizitoki publikoaren politikarako diru iturriak biltzeko ere. Eta legeak albideratzen dituenak aprobetxatu beharra dagoela itziar barela endaia biltzeneko zinegotzia. E, Gure eritzia izan da, beraz, iruditzen zaigula, igoera e, edo autatu dan igoera eudalkontxeioan ez dala aski. Guken nahi badegu zer gaoiekin e, bai e, bigarren etxe bizitzaren e, murristea edo igoera hori murristea edo bai diru hori erabiltzea bai irigintzan edo bai arlo sozialan e, uneko batekin ez dugula ezer egiten kontuan hartu beharra dago lekeak bermatzen duela ehuneko hirurogeira heendatzea. Utaritzen ehuneko hirurogeira igo dute, eta etzen ehuneko hogeita bostera.